چا نیکي سره کوم قسم دي الله الرحمن الرحيم اجازهت مسله شروع وی او لمجهول نعم واید یو مجهول شی اجازهت ورکول یو مجهول شاګرتا لکوه اجزتو کا کتاب السنن وہ هو یروی عددا من السنن وایما تا تد کتب السنن در کوم او دې روایت کوي د ګن شمیر د سونا نو یاداسې وایي ان لله و انیه راجع پای ته تعالو ام ما خل نو فکر نی بچو بچو ascii تا مناسب نه ده ما داسې کړه لاس کله کې فکر مې نی د دل تاریخ یال اخيره بابا پچو صحیح بیا او اجستو ل محمد ابن خالد د دمشقی یه ما اجازه تر محمد ابن خالد دمشقی تا وهنا ک جماعۃ مشتریکون فی هذا الاسم یو ګر اړه نه زه ټولو د قانون دی نو ورکو جتاجو ګټول عبد الله دوی هم عبد الله له شي ورکړي او پی کسان په پنځو کسان نه ژ ټول عبد الله نوم دي پیزه مال اجازه للمعدوم معدوم ته اجازه تو ورکه ریا بدا تبع للموجود لَكَأَجَزْتُ لِفُلَانٍ وَلِمَنْ يُولَدُ لَهُ مَا فُلَانِ لِاجَازَتُور کړه سوق دې د بچی پیدا کړي علم دې وَهِمَا يَقُولُ لِمَعْذُومٍ یا بَمعْذُومُ تَيْ اِستِقْلَالًا كَأَجَزْتُ لِمَنْ يُولَدُ لِفُلَانٍ اِجَازَت مې اور کړه هغه چاته چې پیدا کړي دې بشي د فلاني لپاره حکم دې دې سده امان نو الاولو منها ارج اول نوع دا ولا په کوم پی جنې کنا چې په واکه بارت جوړی اول دا دان یجیزه شیخو معینا لمعین ها کعجست صحیح البخاری نو یو داډم بینو عدا فصحیح الذي عليه الجمهور سیاغه چې پاګی باندې جمهور علماي کرام دي واستقر عليه العمل او فاريباني عمل برقرار دي جواز الروايه ولا عمل روایت پر نقل کول پدي جائز دي عملم په واطلها جماعات من العلماء وہی باطل کړي دي دي لره يو جماه اس جماعت ذوالماونا ادا يود روايت هننده دي امام شافعي دا هر فن خپلولمای پاګه علماو کې یو څوک دی لمشه لکد فقه ځان ته جدا ای موی او دا حدیث ځان ته سیوی بعضی دازي میږي په حدیث کې میمام دی په فقه کې میمام دی کفرشه په خبره واده او دا غور دا امام الحدیث وی دا غاغه غفره حدیث کې یو کتاب وی و اما بقيه الانواع هر چی بقيه انواع دي فل خلاف في جوازها نو خلاف پر جواز ددي کی اشد دا وا اكثرہ ډير زيادت حال او په هر حال فتتحمل والروايه بهذا الطريقه وي پدی طریقې باندې تحمل د حدیث او روایت ایلی اجازه تحملن حزيلن دا پر تکول د ما يم بغيت تساهل فيه مناسب ند پدی کې تساهل او نرمي او سستی کولا ت الفاظ الدا دریوایت روایت کولو الفاظ الاولا بهتر دادی یقول اجازه لی فلانو نه د باب اجازه خبره را مال فلانی اجازه کړي ویجوز بعبارات السماع والقراءه جیز دی په عبارات او د اوریدو د خبر سره خو مقید پسو حدثنا اجازه تن واخبرنا اجازه تن د ور سره څې دا غنور سره سره نشي التباس وشته د غراه نشي استلاحه المتاخرین صدا عم با انا واختارو صاحبو کتابن الوجازا متاخرین استلاحه یی کی عام بنا عام او د واجبی کتاب ولر دا خبره غوره کړی دا صاحب د کتاب ول واجبی دا خبره څه کړی ته دا وایو مخکی ها دوی دا کتاب لګځه د ټول د حدیثونه لایو جو ټول ختم کړی دا چې وایي دا دا څه لیک دی چې په خپل وخت به ختم شي او دا رمشکټ دور ډېزه چې دوه دا منور مونږ نه شروع کړو تر بیا نه ختمېږي دا خپل وخت لپاره ختمېږي هدايا او دا او دا نور کتابونه کومه دوزه یې درې دا نور شروع نو نو بیا به نه ختمېږي زې به زې